bakoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz ugarte mendian, margon lari eta artista irundarra daukagurean Larraitz, zer moduz? Aupaito orrongi ongi Bagaurkoan e, bueno, ba, emakume, emakume artista bati buruz hitz emarren dugu, kasunetan oaia peruarena teietxeari buruz bueno, lehenik eta ben sarrera gisa zer esan dezakegu Jo, ba, begira, sarrera gisa esango nuke, oaia peruarena dela neska, maitagarri eta zora bat. Osa, benetan konektatu nun berarekin. Begira, oaia peruarena irunen jaio zen, egun e, berrogeita mairu urte ditu, baina bost urteetatik, txiki-txikitatik, beran e, bizitu da, eta taierra beranda uka. E, non gotarra den, berak ere ezakio songi, Oso hongi esaten, eta egun ondarri bian bizida. Zeberak esaten zian e, behar zuela itxasoa sentitu eta ikusi. Eta lortu du ametsori eta duela irurtetatik kanbizidela dela. bian. Baina e, garra baketaba, beran egin genuen bere estudian. E, ikasketak, bueno, ba, em, oaiak egintzuen hazen bu parte. Eta gero esaten du nahiko rebelde izan zela eta ikasketak utzi egin zituela, ez zituen ikastea edo modu horretan ikastea maite, eta donostiara joan zen, eta antxe egintzuen ikastaro bat altzariak zarberritzearena, margotzarena, Eta e, Kastarori egiten ari izela, e, Iñaki Albarez margolariaren e, tailerrean sartu zen eta hasi zen bere lehenengo obrak egiten. Naiz eta berak esaten didan, e, pu, txikitatik ikusten duela bere burua beti sortzen eta margotzen eta marrazten eta berez txiki txikitati da Torkion e, seigarren zentzu bada. E Oriegin ondoren e, berara bultatu zen eta bost urtez e, berak e, dekorazio denda bat irekizuen eta antxe hasitzen ba dendatza parte ba, e, altzari desberdinak e, deko, e, sarberritzen eta bueno hasitzen gauza gehiago egiten eta denda zuen bitartean aldi berean Tomas Obrino eta Jose Maria Pezetxearekin APC-ea sendua egun, eh bastandarra dira hauek eta hauek egiten zuten udararo udararo e, horrelako eh tailerra ilabete bateko tailer e, estuago bat eta e, sei urte zeontzen udararo joaten e, beraien tailerretara. Ta esaten du eh aunitz beak esaten du bezala aunitz ikasi zula, ez? Aunitz ikasizun hor eh xurgatuzun eta eh Biak Miresten ditu baina bat ez ere esaten du e, Jose Maria Pesetxeak ba ukitu, ukitu zuela eta eta bueno hor hasi zen e, pixkat bere ibilbidea. Hor gero sari desberdinak izan ditu, ba, esaterako batzuk bakarrik aipatuko ditut baina e, adurbidasoako mentzio berezi bat izan duzuen. Gero eh Arizkunen eh pintura eta pare batera ira bazit zituen. Eta, bueno, niretzako aipagarria dena da, e, adibidez, Santelmo, e, donostiko santelmok obra bat erosi zuela, eta bertan ikusi daitekela, eta gipuzkoako diputazioak ere beste obra bat e, erosi zuela. Horduan, bueno, ikusten dugunez, ba, hori ez da inerrexa, eta ez... Hoaiak merezitako zerbait izango da, noski. Noski, noski, bai Eta, bueno, ba, bestalde zormen, prozesuari buruz. E, Baitare, galdetu diosu, ez da? Bai, ba, galdetu nion eta luz eta zabalibili ginen, aitor. Ze, hoaiak xaten e, du berak ez duela maite ez, hilo e, bat edo gai baten inguruan edo sentimendu baten en inguruan, ez du maite e... Lientzo edo paper ba, txuri baten aurrien jartzen denian, e, zerbaiten inguruan ibiltzea. E, gustatzen zaio, burua txuri utzi, eta e, barrura begiratu, baina barrura zentzu, e, pixkat txuri batean uztea bezala ere beregaruna garuna, eta hortik abiatuta ea ze ateratzen den. E, neri zaila egiten zai berak oso ongi azaltu zian, ni ozaia egiten zait pixkat e, azaltzea, e, nola ez? E, sortzen duen. Berak egia da esaten zidala, ba kasu horratan eh, joan intzen egunean berara ikusten ziren eh babazituela bi txuri eta paretean beste paper marroi bat antxe e, zintzilik Ta argi daukala bagian e, serie bat zerbait egin nahi horretan badabilela baina ez dakit zerren inguruan. E, gutxitan dauka gaizeatz bat. E, azkeneko erakusketa Doniban e, loitzuren jarri zuen eta horren aurretikan e, iparraldean ebai, e, beste erakusketa bad jarri zuen e, beste artista batekin eta hor bai bideratu zioten E, gaia, zen, zen erri hortako gaia izan behartzuen, eta horren bueno, aurrera gintzuen, baina normalean, berak e, estimatzen du e, bere sormenari bidea libere bezala ustea. Mugarigabeko sormena dela esaten dit, eta askatasunekoa. E, Naigabeko bat dela. Ta, jolaz bazaitzu, itz bere berako paritu zidan liburuska batian itz batzuk agertzen dira eta uste dut oso ongi e, azaltzen duela bereitza diren partetikan e, banolakoa den bera ez o, e, margotzen duena edo esortzen duenean hona hemen batzuetan ez da bat erraza izaten zebarruan aurkitzen dudan animaleko indarrori kaosa handi bat izan daiteken iretzat nondikasi ere jakingabe saiatzen naiz, nolabait bideratzen. Uholeak bere bidean aurkitzen duen guztia eramaten duen bezala. Gauza bera gertatzen zain niri, eta olakotan borrokatzeak ez du ezertarako balio. Kaltea eta nekea besterik ez zuek hartzen. Zergatik den horrela ez dakit. Gertatzen ari den bitartean nun naizen ere ez dakit. Baina bada une bat nekearengatik edo non besoak erortzen uzten ditudan eta orduan bai behar bada bide bat agertuko da eta hori jarraitzea besterik ez da geratuko Aitor dut argita garbi bai, ulertzen dela ez da Bai noski noski noski baietz e, bueno prozesu hain beresi hori ba, ba kontu on hartuta guazen e, bueno aukeratu e, ditugun lau e, lan E, Bonu ba, aipatzerra, ez da? Bai Bai aitor ba, begira e, ohaiari beste guztiei bezala labo obra aukeratzeko esanen eta e, obra guztiak izenbururik gabea dira. Orain entzuleak esango du bueno, ba, pixkat normalare bai ez, San nahi dut bilatzen ez duen horretan aurkitzen duerekin izena jartzeazen ba, handirik ez daukalako ez. Balenengo obra e, aurkeratu duena da e, substantzia bildumako obra bat eta irunako ziudadelan. Egi, e, ziudadelan egin zuen erakusketa baterako obra bada. da. Obra ba aurkeratu du delako formato egin inoiz bere bizitzan egin duen formatorika hundiena. Bat laroita mabostu, bider bat laroita mabostu. Oda, bibider ez, iaia kuadro ia bat. E, olioa da, mihise gainean, eta olio argizariak ere erabiltzen ditu. E, obra hau e, bere buruarentzako erronka erronkapotientxe bat izan zen, sekula etzuelako formato horietan lan egin. Emaitza aldetik asko maite duen obra bada, kolore gamaren gatik, baino batez ere pinturak sortzen duen sakontasunaren gatik, estimatzen du bere obra Nik obra ikusi nuenean, eta bere hitzak entzune, guztizados berarekin, ez da? Ikusten da, izango balitz bezala ez dakit zulo edo aratago eramaten zaituen e, txakontasun edo bai urruntze bat. Agian kolorearengatik, agian formaren gatik, agian pintzelkadaren ez dakitzer zergatik baina hori bai, sumatzen da. Ta, bueno, nik esango nuke obra ikaragarri potentea, E, ikusgarria eta ongi de, e, oaia ongi definitzen duen oietakoa dela. Bai. Bueno, horien lehenengo lan ari dago kionez, e, aipatzen, e, aipatu dugun ez, lau lan aukeratu ditugu, baina izengabeak dira, beraz, bakoaz urrengoarekin. Hori da, hori da, itor. Bai, ba, urrengoa, begira, e, kolaj bat aukeratu du, E, neurria gutxi gora beratzen zehata, ziren e, horri baten aurre gainean eindakoa da, baina di hiru bateko baten inguruan gabiltzala esango nuke. E, orain dela gutxi lantzen asiden teknikaba da itor, eta gero eta gehiago gustatzen zaion teknikaba dela esantzidan. Lehen aldiz, Esteban Bicenteren kolaxiak ikusi zituen eta egia esan asko gustatu zitzaizkiola. E, gehien gustatzen zitzaa teknika honen e, inguruan zen, nola puxkekin zatiekin sortzenalde pieza bat. horrek iluratzen zuen hogaia. Ja. Eta e, ongi jakin gabe nola, prozesua azkenean berdina da, ez aurreko puntuan hitzagin dugun aitor. esatentzan oso esali polita esantzian da esantan datza batean bezala, lotuz, kenduz, jarriz, mugituz, eta bar, azkenean jaiotzen alden pieza bat da. Batzuetan zerbait eskultorikoa bezala ikusten duela esaten zian oaiak e, sortzen diren planoekin eta e, sortzen den irudiarekin. E, bueno, Bra honetan ikusi daiteke tintas eginiko zatitxoak lehenagotik zituen e, paper zatiia direla tintas egin da, eta gero montatu egin ditu eta hor sortzen den e, egitura e, jo, bani berak esanziaan eskulturikoa beste dela e, irudirikatzen dit beltzorrekin zerbait zurruna bezala ez, dakit oinak dantzan diren, O bai, va dite bi hanka dantzan edo ez dakit zerbait eta justo instant hori, ez, lortzen du eta capaz izan da hor horruztea. Eh, jo, ekarrizko eh, lana berarentzat zerbait berria den partetik teknika noretzako eh, aitort hor, ekarrizko eh, lan polita tasakona da. Hai, dudarik, bai dudarik dudarikabe eh bueno ba bagoa 7 garren lanarienguruan baita bueno, ba, eh, bai begira ba lanonek badu eh oalla entzuleko oalla psikat ezagotzeko eh historia politia zitikan ba bueno, obra hau eh, beste oleo bada lientzoaren gainean eta 81 x 65 cm-ko obra bat dugu. Normalean tamaina horietan ibiltzen da margotzen hoitan edo txikiagotan. Eba margo honen jatorria, santzia noaia zela, e, allí zela, e, orden bere ordenagailuan, e, artxiboak eta begiratzen baduela 5 urteko margoak eta horrela, Eta Kuadro e, bat bilatu naian ez, eta bueno, ba, gelditu zela arxiboietan begiratzen urtoietako e, lanak eta konturatu zela, e, asko maite zuen gauza bat e, gertatzen zela lan horietan eta orain agian galdua galdua edo edo beste fase batean zegoela bezala. Baina berak asko estimatu zuela pinturan e, hori pasatzen zen hori. eta zertzen, Ba, trazoetan, e, karo, duela asierak, oza, lehenago komargoa dira. Orduan trazoak askiagoa zirela, momentu batean egiten ziren trazt, trazoak zirela, kakotxartean, esaten ziren, igual torpeagoak, esaten ziren, berak, gagean itza ez da oso polita ez, baina pixkatu blertzeko, eta berak, ea hori asko maitezuen. Maite Hor duan, lan honetan, lan honetara bultatuta, bera saiatu dena egiten da, E, duela bihurtatatik aurrera egiten ari den lan bat. Lan hau, e, ikusleak e, berarekin batera dagoen azpikaldean, dagoen obra bada. Eta argazki ikusiko duzute e, antxetako egunean. Eta e, lan honetan, saiatu den egiten da, bihurtatatik onera, e, hau berriena da, obra berriena, eta saiatu egiten da, pintzelka da aske hori, eta duela bihurtatatik onera bideratzen duen esango genuke, pintzela da, fin edo bideratuago hori orekatzen. Hau da, saiatu da, berreskuratzen, hasierako hori, baina orain ere egiten ari zena kompensatuz. Osa, ongi, osa, maite duelako ere, eta horrelako oreka bada. E, bueno, en ikuste dut ikusleak e, e, ikusten badu kuadroa, e, preziziozko, osa bereko, kuadroak pentsatu, behin egiten dituenean ez dira begi itxian egiten diren gauza batzuk. Bai, kalitate handiko zerbait dela esango nuke preziziozko trazo bat bilatuta, baina askatasun batekin. E, berak egiten duena honetan da... E, Fondoan tatsoi hori bat bezala ikusi alko du e, entzuleak eta gero gainean egiten dio zirriborro hori bat horgoian eskubialdean gero batatean goiti behera erortzen den urdin beste plastoi bat arroxa ta horiarekin nahzten dela eta gero aguarrasaren malkoak utzi ditu erortzen Eta entzulea ere konturatuko da ez, bere obretan ere fondoa, lientzoa, txuriare ageri dela. E, bere obraren parte dira, propio utzi duberako horrela. Txergatik ez dugu jakingo, zebadak egu bere e, barruko, ba ez horretatik ateratzen den gauza badela, baina horrekin ere jolasten duna. Ikaragarri polita, ni gaina zuzenean ikusteko aukera izan nuen, eta esango nuke e, trazo trazo berakearapatutako trazo torpe hori agertzen dela baina iruditzen zaitere dela e, lan sensible bat. Sensible bat, niri gustatu asko guztatu zitzaidan. Bai, lan sensible eta esan dezake guaitaren zoragarria. Bai, eh? zoragarria. bai, zoragarria. E, Bagoaz, e, bueno, bakasunetan, oaia e, peruarena teietxearen, e, bueno, laugarren lanari buruz e, itzegitera. Bai, ba, laugarren obra aukeratu duena da e, tizarekin eginiko margo bat aitor, e, pastelarekin. E, bueno, berak esaten zean orba zuela kaxa hundibat, e, pasteles beteta eta beti e, maite duen teknika badela. Baina ez duela iniz harrapatu mm, teknika hori berea egitearen e, bidea bezala. Ta uste du obra honetan lortu duela. Ta nik egia san baiezkoa ezkoa emanion ez da. Asko maite duen materiala da eta beria egitearen borroka hortan sortutako emaitza dela esango nuke. Uste dut, e, lortu duela bere teknika bihurtzea eta obra honetan atxeman daiteke. E, teknika, oi teknika, e, formatoa da, iruro gehi biderlaro gehi zentimetretako paper gaineko tizaba da. Hola, marroian antzera da e, papera. Eta gero espaziare fondoan uzten du. Ez Piskiat espaziaren kontu arrepikatzen da oaiaren e, lanetan. E, badiru di ez, bere lan edo sortu du horrek arna sartzan duela. Ez? Haun ere iritzia. Eh? E, hori nahi egiten du. ez ta bera esaten duen beti su konstienterrekin da bilela baina oso koloritxoa diren trazu laburrez beteriko bargoa da, haunditzen bada edo gertu, gertutik ikusteko aukera dozue, eh? ikaragarrizko detaile pila ditu, eta neri zoragarria, zoragarria iruditzen zait, eta e, bueno, nerezako kuadro honek daukana da bere hasierako trazo torpe hoien, lorpen ikaragarri ona. Badirudi momentu batean kikitako trazo hori lortzen duela, ez? Baina azkenean berak badakki Txikitako trazo hori e, bideratzen eta eramaten eta joa hori lortu egiten du. eta gero gama koloan ere karragarri politeoitztzen zait gorria kubelak purpurak ez eh, antxmaten dira batez ere eta egiten du kuadro potentea, indartsua eta erakargarria aldi berean e, zakt. niri zorogarria hau ere. Bai, dudarik, gabe, dudarik, dudarikabe. gabe. bono ba ohaiari baitare pausatu du, diogun diegun galdena erakusketen inguruan, ezagik zenoako iritzia duen berak. Bai, ba berak ere begira ba, oraingo den honetan, ez? Denek bat egin dugu e, galdera honekin eta berak ere ikusten du argieta garbi e, lanak erakustekoa direla, ez? Em, oso intimoa da, askotan bakardadean maite du lan egitea, batzutan musikarekin, bestetan musikak ere kaltiten diota isiltasunean egiten du lan. Baina argi dauka e, obrak erakustekoa direla eta beste askok esan diguten bezela, ba, e, estudiotik kanpo itxikitzen duzuna zentsilikatzean pareta horretan ba bere leku hartzen dutela, ez? Eta zentsua ematen dio azkenean bere lanari. Beraz, ere ikusten du ba, ba egokia eta beharrezkoa azkenean ibilbide horretan, ez? Eh? Zoraren ibilbide horretan, bai. Oso ongi, eta bukatzeko, bueno, ba zure hiritzi pertsonala. Ba, behigira, neretzako eta berari esan iaun pertsonalki. Izan da artista ba gian, e, guztietatik gehien e, unkitun hauen artista, E, konexia ikaragarria sumatu nun berarekin. Uste dut e, pertsona oso e, sentibera dela. Eta barruan daukan guzti hori e, bera pixkatez agututa oso ongi transmititzen dula bere obran. E, Energiaz beterikoa. Neri zugarrizko... E, zio o sea, oso ondo sentitu nintzen e, bereari elkarrizketa egiten bazirudien betidaik ezagutzen nuen personaaba zela e, margolari bikaina iruditzen zait, horregatik aukeratu nuen elkarrizketa egiteko ere bere obra ezagutzen bai nuen baina bera ezagututa sangango nuke bere obra oraindik handiagoa dela neretzko. E, benetan pertsona bat ezagutzekoa, eta bere Obra ikusteko eh mereziduen horietako Emma Comebadola. Mm -hmm. Basqueen eh bueno pa ba, itzi horrekin gelditzen gara Larraitz, eskermila ba benetan gurean izatagatik, mile esker. Zuei Aitor beti esker gasko.